د آیاني ابين و مين دعا لوي بیا اوسې شيشه ده ا اوختين لي ام من اوختانه لي ام منا بينا خشته اوس ګوره زتاش تا خل خير ترنن مونږ چې وکړو زمري اولاد نشته خواله پاتې شو زوځه پروانيس وفي ولکم نسما ترکا زواج وکړو بیا اوسې اوختين آیاني دي مونږ مخکې دغې لپاره سلطان دا ورچه جبشی نو سلح بنا را دی مورو طارا مناس دی اختین آیانی لپارسی دی سلسان دی اختین اومن لپارسی شده سلس دی بار بار تیر شو تاسو نجیر شو اومن لپارسدسته فا انکان لو اخوة الفلی امیه یاد دی اپا جلو دیسی کانا زداه تقانون مداو کو چ مسله کې یوازین تجزای نسب مختلف شې د کلن انساني سره کادمې شالده د مسلې د شپاګونه کې دلته مسئولیت کا اصله ده شپاګ نه پښپښو کې نسب چاته به ورکو وای واخلا ا کني وې کته یو ورته هم ته ملي دی یو پرېونی هي سدس وو وختين اياني لپاره سه مليږي سلطان په کیسه لور وختين له امين دوا اوښو کې سولوس دې کاله چې دا ټریننګ سکول وای دبا قاعده د میراث ټریننګ د کیږي دین دی بهغه څه مچ کینره دي دین اور 1 4 4 8 او 2 اول یو کو د شپګونه لسه تعالی د شپګونه اول یو کو د شپګونه دا د اختلاف صورت ته د نسب د کله ایشانی سره او کجری داسی وکوا چې به بازی هي سره اختلاف راوړو دا مثال بسنګي لکسلس فقط لک قدم رشوا خوانې پاتې شو اوختن لامن خدم رشوا از زوج پاتې شو ا اوختن لامن لامن او زوج لپاره نسفته اولاد زمړې نشته اختلاف یم از سلس سره راغې سلس سره مسئلته شپون نشو دته ټریننګ وي ښا دا په دتاریخي به ځدا کوي زندو میفور لګول کې دا نقشې جوړوم د باټو څو خیال جديد کې یو ویډیو کې سټ لګو بیا په پوښې وخت کې دا نو رد لپاره باندې سم ملاوی په څاو کې سو 3 کا اخي وا دخري کې کته دی او وختين لومې لپاره سولې ستې کړي چې دې سره په سو دی دعا نو دعا او 3 دا پنځه شو نقشې مې راوښکنه پتی دې کې اول یو کو تشبغنا يعني أقل مخرج من الله يردو عليه وتراغلا سبحان الله سبحان الله يعني داسي هو يا دا دامة لوسع رضياشو هولنا رضياشو ما فاس رغل الله داغي باس رسطورة رو روان دي وستاوستان رين دا سورةو شو يا اختلاف دسلسين وصرا فقط رايشي لكب دغا مثال تغورا يعني مطلب دخذ زوج پاتشو آه اختين آياني پاتشو آياني ده اصل اس کی شپگو قیدری زوج تلوار کا کہ اخلی کنے وخت او غزا وختین ایانی دل پر سو مل دی کی سالور پشباگو کی سلطان ها نو ګره سالور درې سوشو ووشو نو مثلی اولو شپګونو او تلالا د شپګونو ستلالا او تلالا زنده تو یا اختلاط راغی د سده صرف فقط لکه مطلب ده دې امنا وبنتا فتش され مر شو اومن و بنتن فاطیشو اگوړه د مری اوم فاطیشوا ا بنت فاطیشوا څه پاتې جا دنتا نو اولاد د مری وین مو تاسو د بسم الله ویږي بنت تنه سب ملاوی نه د نسف اختلاط د یو د دغه د یو دغه سره وشو سدس سره وشو نو د دې بولي کی اصل ازه چی سدس ورک مورتا و اخلا ک ناخلی و تلتن کو تل سټو وای ا دې بنت ته تاسو ملوی گدری وای واخلا زدرے یم سلور نوما سلا واپس ہوا وثرت رزبی ہونی کی نوما باقی دا ما باقی ہے تانے چھ خبرو یا اختلاط رسل وسلسین سڑو کا دنی صف چا سڑو کا لکہ خضمر شاہی خان پاتشو اختن یعنی اختن ل امن بطری مثال خضمر شاہی خان پاتشو زوج ادیا اختن ایا ني واغ دې ها اداراني ولي کا اوختين اخيافي <تصفح> اوختين اخيافي ول پر سلطسته دو دوا زياته و نه اوختين اياني ول پر سلطن دي زواج د پر نسسته ولكم نسوما تركا زجكم الا يكن لهن داغروس باب امرر دا کی جندبستہ سپدين نو اصلا شي دلته ولي کو اصلا ذ استخفين قوا زواج لور قدري ا جو حقیقه کيده دغسي يو زوځه درې و واخلا فوي کنه با ته بخيتو خلې دي نه بغیر سي دراسه ته دي نور دي طالبانو سره ليګي آ او دا ست دي نه پازي وختين اياني اوسه ملادي کی سلطان په کې سودي څلور وختين اخياني اوسه ملادي کی سونو سودي 4 3 7 ا نو نو اولو کده شپګونه نه ہوتا نو دا مثلا چې د شپګونه شي دا اول شفان و وټرنګار کی شفان و وټرنګ اول کی روانه دا دا مثلا له ستو په ذهن کې کی. کیناستا د ته وې تخریج د دی جزئیاتو د ته وې تخریج د جزئیاتو لکه یو خو نفس مثلا دا تعول نه او زری جوزیاتو تخریج په کار دی چې جوزیات جزئیات په ذهن کې کی. کینې نقشي هغه دې دشیه بولدا دا چې د انخ شي روزانه جوړه روزانه د دقت په حساب جوړه نو دا غي ذهن کې کین فګین وای اذاختالتن روبو طالب کله چې اختلاف راشي د روبي اوس دمن سي ته څنګه جزيات مونږ جون کندا ټول بهږيږي شو کنه کله چې اختلاف راشي د روبي په کل سانی د کل سانی سره یاد بادي سرافه من استا شرا د مسئله د دولس نه روبج مختلف شي د نویاولنا په کله یタニ سره نو مساله د سونه کیږي د سونه کیږي او زری می سرهونه پکړدي په کل زنی سره روبا راغله مثال به سنگي لک سلسین سلو صد استولو سره لک سلامل شو خدای پاتیشوا یوی مور پاتیشوا اختین ابین اومن پات یو اختین اومن فج غوروس سلامل شو کخدم لشو ژړې دې کړې ده اچھا لکه مطلب دا دې زوږه پاتشوکونه دا غریبه وسکې سبا کوي چې څومره چې د ترتیری شي بلځ کې دی واده وکي بلځ کې زه وکي واده وکي آیا خو دا وا د هغه چې دینو خزانه زمون تقلا ماشي سرکټيان اګه باندې چې کلمه شې جو هغه بل دې اراده وکړه چا ته دا خو دې اونې کړ دا دیدی <Lighting> دی زمان دیدی ازوانان دیدی آقی اخم اقلو در زمان و لوخ ما سخده دیدی ملیسی پیپا شو در زمان و لوخ ما سخده اجو چنانچ یقا بلده که اونگان حبار نو پاگوک یقا کشر زمان زوله کشر زما خیلو کتا پا خبره خون نکره کن تا دو پا کن طریبان در خونز غرمی تین دید کن تریشی نو یو زوج پای دیشو نور سپای دیشو مثال پ یو زوجه پاتې شو زوج پاتې شو زوجه ده ل ه به او سره وولکوو خابل دی تاسې و او مبل اوختین چې نه اخافي افي خخص بسجلل کوو دا ناخشي ته ګوره د ګوره چې زوج د پاارراابسه میلاږي دا زوجه ده که ځان جاته نو زاوجې لپاره روبدا وړاندګه سی وای کنه مو لپاره سودسته وختن ا یعنیوله لپاره سول ساندی وختن لومینه لپاره نو دا اختلاف د کلو یسانې سره مسلا مثلا ردې اختلاف د کلو یسانې د بار سره چې مثلا سول کېږي ها 12 نو سونه 12 نو اوس په دې 12 کې طالبات د بغوږې د صاف ذهن کې به انشاءالله شاء کینی ها بدي با بار کې زوږ <laughs> ته چې تا غوږ ته چې دروبه ورکړه بسوي سوه <laughs> خبره دي او غلهم دې وداګه خدلهم دريدي زيو زوږېلهم دريدي اته درې ولا ورکا کاخلی کني وکتو ورځه اوم ته سميلادي کې سدس نو سدس په پش... شپو کې یودنه په دورو کې زودي د دې اوختين عليانو ته سميلادي کې سلطان اته تا وتا په حقیقت په پښتو کې سلطان سلو دینو په دونکو څه کوي کنه او اخې اخیا په وندرو نن تاسو ملای دیږي سلو څه هغه سلو دی ګوروس 8 4 12 اور 2 12 اور 2 14 اور 14 اور 3 17 ورو لیکو کې د دوه سره ولاسه ته د دوه یعنی په دې کې چې کومه مخرج تنگ شو نو پدې کې اضافه موږ را وستل ده هر یو هیڅ کلن د کیميرا غې د هر یو هیڅ کلګ لگ کیميرا دې بختار د دولسونه چې سولس میلادیږي هغه زیات دی ا چې د دغن اولسونه میلادیږي هغه زیات کم دی تاسو ښه لغت دا مساله حل شو دا مسالې اولکو ولا سوتا يا په بادي هي اختلاط راشد روبي ا په څنګه لکد روبي اختلاط د سولس انه سره راشي لکه زوج دې او بنت دې داس میثال تا ګورې زوج دې زوج دې او بنت دې نو زوږ لپاره روبه ده کنه اته بنت هله پرستي سلطان دي څه دي سلطان دي نو اختلاف د روبه عراق د بار نو ښاني سره چې هغه سلطان دي نو مساله بده دوله سنکو مساله بده سنن کو د جزيات یعنی نفس مثلا هم من بیان کا واستخراج د جزئیات دله لپاره پکاردې چې په ذهن کې کینی او بار بار او بار بار او ذهن کې بنقشي نظر تاسو میله لریږي په ټول سره ګرو بار نسبنیس افتارو به وکنه واخلا ا کناخه یم اخلا ګل کته وګورځه ا د بینته تاسو میله لریږي سلطان ساتدي سودی ساتدي 8 ت 3 8 ت نو مساله ته دورا سره شو؟ 3 لپاره د زوج شو دین ته لپاره ته مساله را دیه شو، مساله شو؟ را دیه شو. <متحدث> او درک باس برس ته ذکر کوه عقل مخرج ده من لا يرد عليه وتا یعنی سلوور ته واپس کوه، سوتا سلوور ته واپس کوه. کله سلوور ته واپس کوه نو پس سلوور کې ایوم مګور کو زوچ تا. د درې چې پاتې شو یعوب ان شو کنه. درې لونه دي جوه غوډي واخلی کنه كنا کنه اخلي. اے تاسو ول بل مثال ته دی واره بل مثال به څنګه یا اختلاف درو عراق د سولو سره فقط لکه زوجا ام شو لکه زوجا لکه دا ده زوجا شوا مور شوا ظاهر ده مور مرته سدوس ملي او زوجي ته به سمی اچھا دا مثال د سدوس ته 90 سدوس ته دا مثال د سې شې دې د سدوس ته د کاولاده مری نيشته او اغه مشته نوټه بوسلوس ميلاويږي نو سوچي تبور کوسو ربع امر تبور کوسلوس مساله د دوله سناده مساله د سناده ځکه د روبي اختلاف کی راشي د كله سناده باسر مساله سونه کیږي دوله سونه کیږي نه په دوله سکه ربع تريدي دابا مونږ ورکو چاته زوجيت رواخل کنه خپل کته ورته او امي ته بس ميلاويږي ثلث اګه سلور دی په دولاسو کې چاته دي؟ مطلب دې شوا مطلب څه شوا؟ اچھا یا اختلاف د سلتین او د سولو سره چې بيو دل سلتین او سره لکه زوجه او مور او یاني خويندې رونې یاني خويندې تاسو کوښل مثال ګوره تاسو وې چې دې زوجه ده زوجه ده بل څه ده هہ بنتانو کې آیانيومای اوختین به صبر وکړه اختلاف ته سنځه نه سر سره غل کزا او اوم شو او اوختین دې ابنمم لکه زوجه شو او مور شو زوجه او قسي عمده و قسي شه دې اوختین دي ها اوختین آیاني رګورا اختلاف دروبې راغې نو مسئله ته څو و شنو شو مثلا ته شنو شو زه رګورا دا یو کرخوا سمره ټیم په ولګي ولیدږي جلیاک موږ راه الله کلکنه اږي کنه قشي زاوجه ته بروبې ملاویږي په دولاسو کې ادري واخلا هم تبسمیلاویږي سدس سدس په کې سودې دوا او تنه یاني اوت شولسان هغه په کې اته 8 تا د 10 10 سټین 13 اولیو که د ټول سره دیار له صلی الله او لو کې د ټول سره دیار له صلی یا سلسین او سل سره راشي دا مثال خو موږ پېښ کین هه اګه یا اتحاد د سلسین او سل سره راغه زکه او مطلب وقوین دی ایانی دی او مطلب وقوین دی سشیدې یعنی اخیافی دی دا ګروسه نقشې ته تاسو په ذهن کیا اچو موږ مید ادا زوجدا یو مثال خدای شو بل اوختین عیانی او بل اوختین اخیری تاسو په کوم اصل ازبار شو کړو شو دا ولی زکر غوجی له روبه دا ادي نور دینور لپاره مطلب د دنو انسانی ندی په اختلاف د روبه د کله شنیاد به سره یې مثلا دولوسو کیږي نو په دولوسو کی زوجی له موږ ورکو سیشه روبه درې نسونه نصف هې درې واخلہ اے وختین یعنی او تا عطا سلفندی کنه په دولسه کې وختین اخیافیو ترسلس دا اوس مکرر شو هغه سلوږي 8 تا 4 12 او 3 15 هو نو کو د دولسه نه 15 تلاره لا د دولسه نه 7 تلاره 15 تلاره شو ک نور هو ماشته هی بدل ما په خیال سره دا مثلا حل شو یادا چهو کها چه اختلاط راشی ده سسرا ده سنوس او د سدوس سرا ده او د سدوس سرا لکه زوجه او مور ده اغیل سدوس ده اختین چه ده لی امین ده اه گروس یوه زوجه ده ابل تشه ده ها گروس کلن یوه زوجه ده ابل غانه ده آ, اوختین وختين اخیافي دیداسې ده دمر تاسو وګورای کا وختين څه دي ها پته کې اوس زو روبه مختلف شته باید نوې شرې سره مثلا د سونه شو دولسه زوجي تصور کو نسول نسف, نسف روبه بدون څه کې سو درې دي مور ته ا مته تصور کو په دولسه سو کې سدس دوا وختين اخیافيو د تصور کو سلولس هغه تلل دي سلور, سلور او دوا شپږ ورته نہ ہاں نو مساله رضیہ شو یعنی مطلب دا دی عقل مخرج من الله روز ولی ہوتا مخی دا قانون بیان چغوست بیان مستاذین کې نکینی تابو دین کې نکینی دی جپو تا سو پوه شو قانون بیان ک کلا چی اختلاف را ییږي در به د کلو ځانی زرا یاد باز نو انسانی سره د ما سره بدونه سنئی وإذا طلبت أن سومن وکړه چې سومن مختلف شي د کلوې زنې سره به بعده یا د باسرہ فومن الباتم وجريم دا مطلب ده 24 روي د بستام مخې له راځي ورصاوبن بغور کوي بلانکی مرده دا بلانکی څنګه یو راځي آیا په دې کې زنانه شته چې جګې ته سومن ملوي کې اولاد دغه boshli نو چې کله تاوکتل زنانه دا ادمري او اغمري اولادو ماشته دي نو دې ته وس په دې اولاد کې دونه دی یا شش چې ده د تا سمن اختلاف د باز یا اده کل سره بیا مو ته نو مساله 24 نشي مساله د سونه شي 24 نشي خو د به کلی ساني دا نه متصور کیږي یعنی دوه تحقیق او تالاش کړی ده دا نه متصور کیږي مگر پر راي د عبد الله بن مسعود مگر پر راي چا د عبد الله بن مسعود ولی منتوشه ویلو چې د ابن مسعود مسلک ده چې هغه محروم چې د بل لپاره حاجب ګرځي یاد غریو مر کنه یعنی محروم د بل لپاره حاجب غریزی لک ای ای, ای, ای لک ابن کافر رقیق خویلیو کنه ها دا لا یو تصور الہ را را د مسعود لک مثال سده ترک ابن و محروم و زوجته لک یو سده ملشو دا یو زوی محروم پات شو محروم په دی وجهی کافر ده سده کافر دی یا مریده اوبللغا نه زوج پاتې شو او اومن مور پات شو اوختان اب ومن ني خو پاتې شو اوخت لمن اوبللقان نهليمن اخیا في خودي هم پاتې شو نوقب یعنی سره دله چېغه محرووم دی لكن په دنی مصود ص دی زوجيله درروبی نهصمونته دګ دوبنا نو تا پر را د بنی مصود صبان نه جوه شوه په دیدي ک دا مسله د د كل انساني سره راغ. دا دو تلاش ته تتبو دا او پدې کې تحقیق کړې نو دا تحقیق نو معلومه شي ودا چې ابن مسعود د پونې ځباني د څومره اختلاف د ګل نوعي لساني سره پونې د دقیقې زمون پونې ځباني نه متصور کیږي زمون د حنفيو حضرات پونې دا نه متصور کیږي دو تلاش کړې تتبو تلاش کړې نه دا معلومه شي ودا نو ابن محروم سرد حرمانا ده حاجب ده پنی زمین محسوس سیف زوجی لارا رو بین سومن تا لیکن پنی زمانگا نو دی مساله کی اختلاف در رو بی ده کل نویسانی سر راغل ده کما مساله کی لکا مطلب داده یو زویده محروما بلا زوجه ده تو ابن پا منزل ده عدم ده او بلی غانا زوجه ده ای صدا زوجه نو زوجه چی ده راغلالا نو مطلب داده اغیط سومن بلی دکه زیه موجود نه ده کنه روبه ربه ملاوی یوهنه ربع ما ترکتم لکم ولا ده و محروم په منزله د عدم وګغ ده ان لکم المتوجش اوختین ل ابن وام انت بسلس ملاوی اوختین ل ام انت بسلس ملاوی نو زمون په نسبانه د مثلا مذکوره چي ده د دو رسونه شوا ربه ما مونږه زویته ورکو زویته ورکو ربه بچته ورکو زویته ورکو اگر ربه سون دریبه زوځ ته ورکو واخله تاسو کینو او څه درستي هغه د دوی ابا مرته ورکو سلطان چې هغه دا استری دابه وخت نه یې او سلو چې سلو دی هغه باخیافیو تو ورکو نو مساله اول کو د دولسونه ولسو تا د دولسونه چاته ولسو تا سبحان الله ولا یختلص سنن بكل ثانی پوښلي مطلب باندې اې نمګه تتبو تالاش کړې ده نو تتبو تالاش نه معلوم دا معلومه شوهې دا چې دا ټول ثاني سره اختلاف نشي راتللی تتبو تالاش نه دي ته استقرايي مسایل وي توي استقرايي تتبو تالاش وکړه دا ته وایي کړه چې اختلاف راغېدو سمند کله یې ثانيات په سره په وینار باتي وای شي نه دا مسلات 28 بشي زموږ خبره پوښي فوا من 28 یعنی سمنه سمن په تلریشتو کې درې دي دا بزوډيله ورکی او سونس په کې سنور دي په تلریشتو کې دا به مور تا ورکی او سونس په کې چې دې سامانیه دي 824 سونس هغه باور کې وختین لومنتا او سلطان چې غشپک دي او فارستی دا به وختین عیاني متور کې نو مساله عایل یعنی یو دیر شتا او له کته ستا زیاد شوتا دڅکه دم ولکه ابن شوار دا سبحان الله د نور درسانو تی پیش کړي او به بعضی یا د باز سره د سبب ګراند کې نه پدیندا شو ګراند ګور یو کړ خسبه کله شو د جزئیات او د وژن د دې جزئیات او تالاش ضروری وی د دینه بغیر په سمج کې ناراضي په ویا سونه مثالونه جوړ کوو مثال کې اختلاف د بعضی سره راشي لک اختلطت بالسلطين اختلطا ایا ګورا د سومن اختلاط راغې د سلطان سره او د سدس سره د پسنګي لکه خضاطیشو بن تین پاتیشو ایو مور پاتیشو هه یو خضاطیشو زوجل لپاره سومن ملاویږي کنه او خپل سي شه پاتیشو بن تین پاتیشو لونا دنتین له اوملونو وای هه بن تین پاتیشو خپل سي اوم پاتیشو ظاهر ته چې مور لپاره سودسته 빈 ته لپاره سلطان دي زوج لپاره سموند نه دلته د بازنو یوه ځانګړې دغه د سلطان او سودسته دغه سره اختلاف راغی د چا د سموند د چا نو ديږي چې په تفصیل کول سمن چې مختلف شي د کله یوه ځانګړې به تر مطلب د 24 نه کی کنه نو دلته بولی کی 20 واستقسمه وا دا چې تا ور سره دې تکه نقشې به جوړې چې څنګه تاسو لیږی زوج ته سمن ملاويږي سمن په 24 کې دری اته کې یو 824 نو 24 کې درې درېونکو د درې د ازوډيته د لړۍ ورکا چې واخلي اګه ناخلي کنه وایي نو کټه ورز دا فجالو نو سلطان په 24 کې سودی سو شپارا ځکه په 24 کې سورس اته دي کنه نو سلطان ذیا فصولسته وه کنا ګورم افغانې سبق بیا دوباره کړو کنا شپارس مليو شو د شپارس د بنتانو تورکا اسوبه ولسيږي اتا ته امرتص مليوي 102 کې 102 یاو ده نو په څليري نشته کې چې چې کو کې سالور شوو سوچو مشرک دي 420 اته تینو سره یو ځای مسله ردیه شو و سره اګه دلته ترزیه ده خرځه ویل کی جو د یو دیغه واخله قابل مناسب دي خو خان نصیب خاوان ته ګورو کله نصیب خاوان یو د یو بمل ورکو کنا 24 لک روپای به پای یو لکه هغه ته نه لا شو سنور سن شو ا مثال معی اوه <تصفيق> او کنی نو مسله بردیه شي د 24 نو عقل مخرد ملای ورو دوا له وتا یعنی مطلب د چار نه وشي د 4 سونه وشي 4 مو 8 نه وشي څه څنګه زوجي ته سونه مليږي کله سونه په 4 کې دی ده کنه اته کې سونه نشته مثلا به ده ته بیا به سره څلکو شیخ فرید په خپل بهتری دا هغه وجداد چې اوس هغه سمچکې نه راځي سمچکې دا په پیر روان دي ال اول او رد نور څه دا مثلا د سونه شوا 24 نشوا اپن مثال جوړ کوم اچھا بل مثال داسې وکا او اخترت ابی فقط سمن اختلاف د سلسین سره ولا لك زوجدا اتین تین دی سدي ای ګور د دنیا نخښه مینه ته جوړې کړې ساډه مل شو خدای پات ها دا غریب بس کی پوماده تا په کوم کنه زوجدا ابل غن نسودی بنتين دی داسې راکنه ها بنتين دی نو بین کله په سلطان دی کنه می اختلاف د سمن راغه د سلطان سره د تل بولي کې اصل از 24 24 د سمن چې دی ورکا زوجیت علاوه سودی درې دا زوجت درېونه بارکی گینه یا یو یادري یا یو یا یا یو یا درې اې زوجیت په دې صورت کې درې ورکا کله پته یو ورگی د په کله زل دم دغه څه سنت نه ده عجبا عجایب غرايب دي ها بنتین تا تا طبیعتا زادو ما بنتین تا سمیلی دیگی سلسان انیس فلی الواحدی و سلسان لیسن دینی فصائدتا دا حکم د بنتینو او و دا دا اختینو ما و پوی گئی کنا لو دید په سلسان چورکو پو چو بیس کنسو دی سولا سولا او تین انیس شو مدر تا کنا دا او تری لیگیج میدار نور باقی باقی نور ها پینځه سیفاط دی ټول 24000 روپۍ او 15000 روپۍ تریا د تریا له فړزوي واره ستې مزینه دي د خدای په قانون دي د عدل او انصاف نه دتې پدی کې 3 5 نه هي پویږه کنه پویږه تاسو پوه کو نو مثلا رديار فاقل مخرد ما يرد والے مطلب داتو نشي څنګه لغت لا نه دی را کړندغه باف شو لما ما په خبره تاسو پویږه یا اختلاط نور صورتونه جوړ او بسنس فقط یا اختلاف تصدر سر راولا لکا زوجہ و امین کزوجہ و امین یا امین و ابن اچھا لکا زوجہ پاتی شوا شو. مور پاتی شوا تا پاتی شوا ام لکا مور پاتی شوا ابل و فسیل سکر ستا کہده او بسنس فقط کزوجتین و امین وا امن وابن وهو عصبة او بالصلف فقط لك زوجة شوا او ام او مورشوا ده مثال فتنره ها ولينا راضي يا اولادني نمورتا مطلب داده اسف صدرت نملاجي كان صلو سبحانه النبي اجرجي او بسن شفاقت یاد سنو سرشی فقط لکا زوجت و ابن رقیق که زوج و ابن رقیق و اختین لئمین على رای ابن مسود ایزاً داو پر رای ابن مسود جوری گی زمان پر رای سرد دی یعنی جوزیات پر دی طریقی سرنشت دی فاو من اربات و اشرین یعنی مطلب دا دی چدا سنو جوزیات پر بیان کدا پر چو بیس کیز دی یا پاغی یا حول کئی یا باب العول باب د بیان د عول کی موږ صحنه سبق شروع کړو چاس مې تکام ا بس باب د بیان د عول کی دا جدا بحث دی العول هو عول ستوي ان یزاد عل المخرج جه زافوک په مخرج باندې شیون سی من اجزای هی دا زاو دغنا لکه مطلب سدس یو یو جزء د 6 یا سُلس چرین دایو جز د د ستاو اذا ذا کا کله چې څنګه راشي ان فرض ان فرض ناتن فروزو نپدې دې کې به تاسو چالو کی یعنی س حساب یا بسد سے اضافه او کا یا بسل سے اضافه او کا یا بسلسان اضافه او کا لکه دا یو سسرتونه موږ خود دل دېنه بیام شروع کیږي نهو لغت کې عتل کې ميل توي زور توي ظلم الله تعالی قرآن کېشته دمونقع سماګون الله تجورو الله تجورو دم استبل کې په معه د غبيغله صبره مت کب یعنی قلببه صبرو په معه د رف مر را ځ ل میزان س لب کېرببه په استلا کې زیادت ته سههم دی په مخرد د ممسله غې د کثر نه لکه مسله د شپغونه ده تا پهغبانې صو زیات کو نو د وونه یا تا پهغبانې صو زیات کو نو د نشوا شوه ستاسو په ځین کې خبرهېناستا. دا ماخوذ د دمانه لغوی نه ځکه مثلا مايله شهاده اهلنا بالجور فجور سره یعنی مطلب د هرچا په غفره کې لغونی کمې راغې فشه راغې کمې راغې اذا کا ان فرزي یعنی حاضر زده چې مخرج, مخرج کې تنسیاراله د وفان فروزن تچیدې مجتمع صحیح نه رسیږي نو پدې کې لغونی افرادو کې اضافه وګا په اصل مطلب باندې ستادی کتاب mula سے بیا ومصلا بیان کړی ول من حكممه بالعولي غمر ووي اول فیصله چې په او پ ک د عمر صب کرد ده فنه هو وقعات في هدي ستون ځاق مخوجها د دپد ک داس یو مسلب پخشه چې اغ مخررج ددي مسلي چې کووه نو دا غنا دغې حیسي نهفرره مطلب دا دښزممر شوه یاوي خاول پاتې شو مور پاتې شووه اوخته پې شو د اب ومن د شي مثلا هو ده سونا جوريجي ها شقون جوريجي مثلا سونا جوريجي شقون جوريجي لو فشقو كزو تدريم لاو شو مور تسوميلو شو اليوم سالور لال اه اختا يعني اخي ترسو ميلو شو سالورو نو سالورو سالورو اتو تابتا كاتو نو غور ده شقونا مساله اتو تالارا نو فاشاوا الصحابه عمر بن No. بح نو په پردې مساله کې نو اسمان سیبو علي سیبو عباس ابن عبد المطلب و ابن مسعود سیبو زيد ابن ثابت نو عباس ته اشاره وکړه چا اول وکړي فقال حضرت مرتبي اعيل والفرايض فدي فرايض وکړي يعني مساله کې څنګه ارغلا د شپګونو فروز نه پوره کیږي نو د شپګونو مساله اترو تکای ګورات چې د شپګونو وتا دوملاو شي نو د اوچتې په نسبت د هغه نه چې داتو نه او د دوملاو شي نو کنه لیکن دووی عولو که مسئلہ کی نفتابعوه لازالکا پا دی مسئلہ کی طول مطابعاتو کو لکا اتفاقو شو اچھا ان کارونو کو مگر صرف دا حضوی حضرت ابن عباد سے پس موت مو مو مو داغن اختلافو کو نو مسئلہ پنیز دا عام علماء دا شبگونا شو او کاتو تا پنیز دی ابن عباد زوج لپار نصف دے اغدری دی مول لپار سلس دے اغدو دی اوختی لپار باقی دی وہو واحدون یعنی اغم مذہب لیکن د جمهور مذہب ده نه ده نو موږ چې د تفصیلاتیک کم بیان وکړو د نذاب په مذہب د جمهورو ده یعنی مطلب دا ده چې حضرت ا حضرت عمر سیب د صحابه او شوره وکړه نو حضرت عباس د شوره د اول وقللا. نو پدې کې کم ناس تو ابن مسعود سیب او عالی سیب عثمان سیب په اصلي مطلب دی بزرګانو په غي عملو کو دغه مسله چې په دې طریقې سره اتفاق شو سواد ابن عباس تم تاریخ اختلاف کردې په دې کې داغه مطابعات په دې مسله کې نشته ده تاسو په دې کې رااله خبره دا او شو بعد په بیان د اول کې اول د توحید جدا بون شي په مخارج باندې د سچي دا زو دغه نه اجازه اقا کړ څنګه او شي د فرض د فروز نه اعلان و شو طالبان مجموعه مخارج دي ثباته ودي ټول مخارج مجموعه سودی ودي دا مونږ په هر با ته څلور په دیو کنا ته ورو پای جوړ ناراضي ینه مونږه ته تبو ک دا مونږه تالاش <سؤال> کډه مونږه استقرا کډه مونږه دې ګرځیدلیونو پای کې هول ناراضي اققم کوم دي چې په جوړ ناراضي نو څلور یو ځدي علي سن وسدار سن مدد ځو نه شوا یا مسلد درو نه شوا یا مسلد څلور نه کوا یا مسلد اتو نه شوا دا ضرور مخارج ته بیان ته انسان ثلاثه اربع ثمانیا چپدی جاول ناراضي یعنی موږ ته تبو تلاش کړ دې موږ انداته غول دې دلته ناراضي دا کو ذات جزيات کی هغه اندازي ځان دي نو جو چې تلاش کړي نو معلومه شی راځي چې اول چتنه ده په شی ګور داسونه جزيات مونږ بیان کړل په دې کې چې مسله د دوو نه شوه ده يا د یا نه يا د څلورو يا د اتو نه په کې اول مونږ نه دي لیدل و ثلاثه درې خسباج کوم نه مخارج دي من هادوونه قد تعلو هات چې په مضارع داخل شي معنی دا ته تحلیل ور او قد چې په ماضي باندې داخلي شي معنی ته تحقیق ور کوي قطعو نو ینه کله کله او ورځې دا صفول دا کې شي ودانه اوس بل دا لیکم بل تاسو څنګه شته هغه پا کول نو په هنغه هر باندې Taliban دا کارو په ما باندې کوي دا ته صفه کوي ته ورته نږدې نه موږ سو هنغه قطعولو معنا یعنی کله کله په ديكي اورب چې تبيخ شي نو چې کله پيخ شي نو بیا دا وی موافق به تکار کوي دا موافق به څه کوي کار کوي قطعولو اما صدتو اجدش پګو چې په دې اور راځي یعنی موږ تعالی شكونو بازي نو کې پيخيږي فنه تعولو یعنی قد تعولو د شفغو په مسالې کې اور د دې د اشرف دنده سو پورې وېترن او شفاعت غره د میثال څخه اوس موږ کوم بیان کړ پدې کې ماته استوږي کنه به اتو تعول شو و تعول شو شو یو مثال مې دلته سوند د تپېش کوېترن شفاعت جفتاقه جفته ارتاقه جفته هغه ویتی جفته جفته او تاک له سو یعنی کله اذا فطف سدس تر ده چې وګورو د سیاو دې نو وونه به شي زیادت په سلو سره وکا نو د شپه ګو سلو سره دې نو مساله به آتا و نشي زیادت په نصف سره وکا د شپه ګو نصف دې وی نو مساله به نهونه شي او به سلطانو کا نو مساله به د لسنو جول شي زکات شپګه غو سره سره نور جنو لسنو جول شي ګوول نشي فانها تو انو دې خور دې له اشراتین اشارو پوری ویترن او ما شفانو ما ویترن هو ما جووي پتعو له ولدي بيسودځه د شپو په سد سره هم د مثال پورتیر شو بیا یو کومای زتمنه سوو سلطانې لکه نس فرغه او سلطان راغنو لکه خدمل شو زوج فاتې شو وختینو دوه فندی آیاني فاتې شي دوه فندی آیاني مثال بده دی اه څنګه مثال من گاوه خو پاتې شو سو پاتې شو او اوختین نی پاتې شو اوخت نه یانی ظاهر دا چې زوج ته به میلاېږي صف سب میلاږي د کالا دري نه شته که نه اوخت نه ې ته پهسلسان میلاږي نو دا مسله شپګونه کا اصل از چې اطلا ده په شپګو کې زوج تهې ور ګمونله با درهېدي واخلي کې نه ریاخلي ک نه دی اخلي او قینایانی له فراسو سنور وکای سلطان تلودی کنه نو سنور ادری نو اته مسئله د شپوونه وتعول الى سته دلته سولودی کې تعولوا الى سته تن الى سته تن شباته دا ولي د استغره شوم همته ته دا س تهې ته خو مخکې نهوو که نه ته سپ د به هولو کې تهته به اولو کې چاته هو ته حندله ملی چې به دوا ساب مانه دا دي که نه د یاره دغیر د دغ کې صاب د چا حساب حساب در نو مونږ ته ترمیزی اوخته پو دا ند یې راته دا ټکي وې په پوښتو کې وې کدامه لابرغړن تقریریات کې چې څو پوری شاب دلنیز رضینو په دې باندې پويږي په دې باندې پويږي اته جو لا مریز شه دي چې چرانه ویني هغه په پويدل هغه ورته لا وایي سابره وایي ساب حساب دی حساب ضروري دی دایو مثال شو کردو جن ووختن لابین وامن اولیا بن کا مثال وته ونه بسل سه الهه سامانیا تر د سلس دو دی اولو کا اتو تا لکا جمع شی نصفن و سلسانی و سدسنو ارم نصفن و سلسانی و سدسن دا بسنگیش که مثال بسنگیش شی ایو زوج دی اختین سدی دا و سروایا کنا امداد کوا آیانی ابل اصر شیده اخت لی امینا داد دیل پار جدل پار سدس شي اوخت من منه پر صدوسته تالیبان دا تبق پیتی شو اوخته نا یعنی پر صلصان زی تالیبان او د زوج لفر دریدی جدن سینو پاسو پوش لئی نگو را آتر چیب لیکو کبن لیکو پا دیشپا گو سب زوج تورکا ایتوسی کنو پا شپا گو کنی سب دریدی ایتوسی کنو دا واخلا اوختين آیا نیو لپرسنسان دی تاریب آغسلور دی دا تاریبان دی ضرور دي اوخت لی اومین لپرسو دستی اغا پشپگو کی جاو دیو سی جمع کن او او او اه جو دی اوخت لی اومین لپرسو دستی اوختین لی اومین لپرسو دستی چارتتین سط سط تے کاتر جوڑا اتشو قلعا سو شو اتشو زوج دا پر اتره اختهنا یعنیو لا پر اصالور صالور ادره و اخته من لپر صدوسی هاو شو سو شو اتا مثلا دا اتوانو شو مثلا زونه شو نه شو خا وطاولو بنصفها عول بقیب نصف سر نهو طا لکا نصف وصل صن وصل صن راجی نصف و سلسان و سلسن داشي لك زوج و وختين لأبن عبوين أولئبن و وختين لأمنا سنگا باي خذ ملا شو عيابي شو زوج حاوان ها ها دا غريب بسك بلواده بوك زوج پاتي شو أبل سيشي اختين عياني بياو سروليكا اختين لأمنا دعو اسمان صالة دا سلس دار اغلا شو كنا نسب چې مختلف چه د کلو انسانی ها ده باعت سرمه صلح ده سونه چه شپا گونا نو دل تولی کتا لی باعت سلر چه منگا چه ورک لده شپا گونا زوجتا درین دو باغستل اختین آیا لیو تا منگا سنور ورک لده اختین لیو منتا سلسو یعنی دو ورک لده چاپتا تین دو نو نو دیکی حولیو که ده شپا گونا نه تا لارا ها گرده سبق نجوزیاتو پلی آز گر ها تخریج با کئی رو باس دین کی کینی منزبطش بیا پلیو مثال چې جول کی وطنو لبی سلسه ها الاشرتن سلسه ها سرن هولن واشرو تبلالشی لکا نصفن را غیو سلسان را غیو سلس را غیو سلس را غیو سدوس را غی لکا مسلہ داس شوان یو زوج پاتې شو وایا دقا خدای خداید تالا اعلافظوه ما اختین اعیانی ابلو پسی؟ الاتی؟ نا اخیافی اخیافی ابلو پسی؟ امورا نگورا تالیبا زانج لپر نسفتی نسفتی مختلف چی ده کل نه انسانیه ده باستان مسلا ده شپا گونا که یکی دلتا سنه اولی که اصلا ده شپا بریلی تویست اصلا ده ده پښلي آیاني نو زوجي له فارسو ملحو شودري سو واخلدري کناخ لیکه ده والله وختن آیاني او تم له شو سلطان سلطان په کې سلو دي فېګه نه پېګه دا سيتي شو سبق دا هغه په خوانې نقشې بیا دوباره شوې وختن اخی عفید له فارسو لوس ته جاودودي ام من تجدن ملاويږي يا وسدس چات تین او سد دو انو ته 10 دا شو هه شو دا شو واشلې مطلب پانی نور می بس نور می سالونه اما ستته ته دې داول کې 10 شرکت ته نور می سالونه دې پيش کړي اینه شرکتونو 3500000 داسې لګول اندې غلط ځای داسې لګول کېدل لګش ډېره نارایخي به ادا درکې دا, دا, دا, دا, دا, دا خرابې دي بسم الله الرحمن الرحيم داخلنا دي لغوله هاي دايس سار داش خودة لوا هرچ دي اسنا عشراء نداب اول كي ستا سباتين وعشرين تا سبا وعشرات تا ویتران داش فان دادمون دامن تطبو تالاش کردينو داش دا لغن دي غردش واما عرباتون وعشرون هرچ دي اغه مخراج هغه هغه باطو و شرون ده نفه نه تعول د بعول کی اله 27 و یشتور اوله واحده په یو اول سره لکتم سلام منبریا کی دات شووا بلللا نوکران شووا مثلا منبریا چې پای کی سومونو او سلطانو او سدسانو نو سومون چې مختلف دي كله یې ثانيه د باسره مسله د 24 نکیږي م دغه ممسلات چې د منبريا چې باې سومونو زوج لپاره او سلسانوصدسوو من دتن منبرية دکلي کجي چې علي صبه د دنا تفوس د مسله چې کلهوشو د په منبرد کوفي ناستو دپ كل الحمد لله الذي يحكم بالحققي خطع ويدي كل نفسي مما تسعى تع الفاضوي ولي الم ووج فسورانها دنا تفوس دباره د دغه مسلي وشو چې او پای کې سلطان او پای کې سد وسان نو د په خپل اغتار ځبانه په خطبه کې لګیاو هغه کې فرق رنګه غه اده او والمراته صار سمنه 9 دي هغه خدای چې دا هغه سمنه 9 او ګرځیدا دا هغه سمنه 10 ګرځیدا سمنه 10 ومذافي خطبه فتعجب من فقانته كذا في الدر المنتقى یعنی مطلب خلاص تعجب کی سوچ دې دومره ماهرې خراف پاک انتخاب کوي کنه وددي سمنه 10 ګرځیدا مطلب دا ده چې دا 24 نذری جدي د 10 موندې لکن دا دا داغه نه سوته وای د ویش تنا چې ده نو دریجو ورکه نو هغه توسا جوړیږي نوتي 27 نوتي هاګا 8 24 نو په 24 کې 3 جدي د 10 موندې لیکن سوہ 27 کی چدری ور کہیں نو داسومن نه دی دا تو ساده نو 37 دی تعول وک لک داکی ا دغه چې کوم دی اصل حساب پاک ګللوني کمې او فتاجم فتا نتیه دغه د زکاوت نه خلک هران پاتیشو دته منبریزه پا کوي لکه په منبر تو کوفیناستو دا خبره وکړه کما فی المسلۃ الممبریہ تلک په مسلا منبریا کی دته منبر کوفی تو کوفیناستو نذا اوې چې د دې زنانا اغسمون توساو ګرځیدا اه وهی ایم راتون تل چې تاسو په منبر د کوجين او دغه مثري نوعیت دا او چې و زنانو بنتارض ولولي خوغل لپاره سومن او د انسان د ولونو لپاره شي سلطان پارس شو او د سومن پکې درې نصو شو 16 اور 3 19 و ابواني مرفلار هر واحد لپاره صد سنو نو 24 کې صد 20 سلور دیو او سلور د بل چې ټيټي 24 نو هغه ته شو نو اتو او نولاسو ستائیس شون نو دا آغه اغا سومن چ ده اغا تسعو گرده دا اغا سو گرده دا تسعو گرده دا و لا يداد و لا هادار زابا بنشگی ده لا هادار زابا ده بانی دا پاسبا تین وشنون بانی ولي بان کیجی یعنی دا استقرائی مسائل دی تطبوی اقلاد تعلاش و لا اکون دا غین اندازا ولا گدر چداغی دی ابن عباس ابن مسعود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فانہ indeh panizdawa uth ulilah 30 aul baki ihda wa 30 puri aw de misal famakh ke safa ke ter shu tasu puash lai che manga wailah o kullah che sumun mukhtalif de kullu isani salada parayid ibn masud say ke de shi misal al ter shu da ba khatam دی فصل کې پی دی غلي د تماسل دا او د تداخل دا او د توافق دا او د تباين دا بين العددين په مابند عددينو مختلفينو کې چې عددين مختلفين راغلو نو په کې تماسل تداخل توافق تباين وبسنګتي جنې اوس دا تماسل تداخل توافق تباين بين العددين دا چې څلني ذکرنه په مسالنه شي جوړولې زینو متا شراشي چې وایي دې کې تماسل دې کې تداخل دې کې توافق دې کې تباين دې تمااصل دو عددینی تمااصل دو عددین مختلفین و داده کون ووحدهما مساوی ال اخر چا احدهما مساوی دی اخر سره احدهما مساوی دی چا تر اخر سره ا په سنگې لکه پنځه په پنځه سالو په سالو لاس په لاس نه په شل په شل دا مساوی دی وګور سره ته تمااصل متساويین ولیکي یعنی رؤوسم چا دي سهامو ما چار دي رؤوسمه دستي سهامو ما دستي دی ته تمااصل وایي په توری مثال تماسل عددین مختلفین و د دې کېدې د حدیمه مساویده اخر سره چې هغه د بل سره سوي مساووی دګه 335 مسالان او تداخل د عددین مختلفین ده د دې ان یوه د اقل اقلهم الاكثر جاء اقل اکثر لا فانی کای اې یوده اقل له دې اکثر لا ندای اقل چې اکثر لفاظي کوي نو په دې عادتونو کې تداخل دي په دې عادتونو کې څه شی دي تداخل دي, دي؟ تداخل د تدا عادتونو مختلفین په اعتبار د قله مختلفین په اعتبار د قله او د کثرت نو تداخل دا دی چې فانی کوي عقل اکثر لرا عقل اکثر ته متوجي کې اقل اکثر لفاظي کوي لقا پس او درې اوس کې دی چې شپاک چی دی اغا اکثر دا عده دی او چې عدری چی دی اغا پا غاده دی او کیا قل دی اوست دا عدری چی دی شپاکو تا دو دل متوجه کجو ختم اکلنه سر اکلنه ختم اکلنه دو دل متوجه کن سپا دیشو ایسی مپا دیشو ایو سری چی دی نو بنگلی وری واجو خرسولی چاو للا یو گزار برد واجو اس ندی جم گزار نو ذاثی متوجی کښه کو تا په دوه زلو فنا بې کی اے یو فنه فنا بې او نو یا مغو وایو د تداخل د ام هو دا تداخل د اې ای وګونه سرول عادتینی چی ویه سردا عادتونو منقسم په قلبنی قسمت صحیح رازی اکثر دا عادت ایمنا منقصن کی پاقل بانی قسمتې صحیح آدی قسمتې سر آدی سعیر آدی لکا دا اشپاگ او دری اوز دا اشپاگ چی پترے او بانی تتاق سیمائی نو نو قسمت صحیح آگئی که غلط را را را نا دا تابیر دی دا پوکولو دا مولیس یمنا نو کنو پا دا ما نیچای را غللللہ چی دے سولو کالیباون لیچای ورکی تنګا دې دلته یو څه په دې دلته دا ذکر اولي او چا فرتب يقول خيرات څه کنا فتب يقول خيرات وینې کای پسی منډاو وای وینې کای پسی منډاو وای دا څنګه چې په خيراتونو پسی منډلو غل هاو نقول یامن غوایو چې تداخل داده چې اکثر د عددونو منقسم ک په اقل قسمت صحیح راځي لاک شپد تخسمه چې اکثر دي په دریو باندې چې عقل دي نو قسمت یې صحیح را دي سو صورتي ها اګه نهه تخسمه په دریو باندې جوړري لري ماشي کا اګه ټول تخسمه په دریو یو نور کتن نه په مخ باندې بلا اے masala بلا واقعا ګلا دا خپل د دا زکه دا طریقه چې دا په کاریږي دا خبرې کولی دي او نقول يا منغوايو تعلیم ان تاسو موایي هو دا تداخل اعداد ان يزيد هلقل مثله وهم ساله چه په اقل باندې زیات کا مثلیه همثال فیساویل اثرن چه اکثر تر مساوی شي نظام دا تداخل تعریف دي کياودل ناراضي نه بل یاداش کې چاته دا دا تداخل دریم تعریف شو چه زیات کا په اقل باندې مثله او همثال اکثر سره برابر شو روډو دی په موږ کې تداخل دي دا کومثال اقل دری دی او اکثر شپږ دی دا دری جډه بل کې نو صفر برابر شو کنه ها اوس دری نه اوس دا دریجه دی نو دا لکه دری دری زلکه نهو برابر نه شو نو د دریو دنه په موږ کې تداخل دي د دریو د ټول په موږ کې سلور زلکه چار دی بارا نو دا ټول سره برابرې کنه برابرې کی نو د ټول صد په موږ کې تداخل ها تسو پوش لگ؟ ها؟ صده؟ دا شو تاريقه؟ تداخلو اه دا تاريقه دا او س تینو پندره لکه تداخل ده يلي زب دا درې درې درې درې دا چکه پانچ دی مخلا تا جو خبتا او لاغ اسکول دی ده ها؟ اسکول که ناسه؟ ها ها ها ها ها ها ها ها یا ها درامی غونه که روځ دا مې دا زی اسکول کې کین نو مغوي کینای کوي د 12 کایې تاسو کې څنګه دیو تاسو شو او نو یا موږ وایو چې زیاتګه پاکل باندې مصر یې هم سال نه کارته برابر شو روته موږ سوایو تداخل بین العددین مختلفین وایو او نو کوو سلورم تاریخ د تداخل دا ټول د شامل دي واغدا دین یکون الاقل جزء الاكثر جزء الاقل جزء اكثر او لقدريا انها يا 3 اسپاگ يا 3 دولس يا 3 تیندلص واشه نو اسدا 3 اسپاگ نو دا 3 دا غینې سفته جزء شګر شوش يا 3 او نه نو دا 3 نه هو سلوثته يا دولس نو دا 3 دولس وروبا ده نسبو نسب تکن نسبو نسب جوړ باشو کنه نسبو نسب تروبوي نسبو نسب نسب ته اسمنو لې کې تاسو مطلب باندې د دا یا ثلث جوړيږي یا روب جوړيږي یا نسب جوړيږي یا خمس جوړيږي یا س خمس جوړيږي پاینتي 15 خمس شو کنه تاسو پوښتنه دا ترتیب پوری منګه دا تداخل بین آن آده دین لپارا خکولی خکولی مثالونا پا ذهن کی واچول او تماثول چی دین و خطا معلوم کچا حده ما مساوید آخر سری داغی تعریف تا ضرورت نشتا دین لس پا لس پینده پا مینده شل پا شل سل پا زر پا زر دو پا دو شپاگ پا شپاگ حلوم مجرن دی غای ناغای ندا مساویدی سمر روس تی دمره چی دیسی حام دی دا تداخل مسالا پا ذهن کی که ناس د خود تداخل او توافق دو عددين و اورا لغني اوس لغونی نورгран دو عددین دی مختلفین دی داغی پمز کې توافق پسنګ معلومه نو واي توافق دو دا و مختلفین و عدد الله یعد اقلهم الاكثر بروی دی کنا ای یعد اقلهم الاكثر دلته ی الله یعد نخلاص ای یت پمند یوفنی دی اقل اکثر لرا اقل اکثر لرا اقل چې اک لپانی کوي دواغ چې منږ تداخل را وو لکه درې شپغو لفانی کوي یا چې دی نو قسمتې ص را ځي یا دا د هغې یو بیان دامخکې بهیان کوي اوستا ته چېقل اکثر د نفانی کوي پولی لیکن درې عادت چې د خارج نه را وبا چې هغه د دوو لفانی کوي نو د دواو عاده دی نو په من کې توافو دی وین کریزی مثال لپاره پوش ولیکن یوتهما لیکن فانی کید دیوارو لړا عدد ثالث عددمو عدد کثمانیه تلک اتا مال 20 سره د شنونا اوس کې عقل سمانیه دی اکثر په دې کې 20 دی نو د سمانیه د 20 جزمل دی نسل است نه ربع ده نه نیمه ده نه خمس او مساواتی او سرنشت زاہر دا یو کم دے او زیادتے بلکت دا اقل تا اقصر تا متوجہ کئے فانی کئی امنا نا فانی کئی کن تبا یا آٹی چوبیس یا با مطلب دا دے آٹ دونی سولا یا با آٹ چوکی بتیس وائی یا آٹ پنج چالی نو نه دا غیل فانی کئی نا دا غیل جوز دے او که أو.. کهقل په اکثر باې متوجي کوي نو مطلب دا د دے.. او قسمت کوي او huh.. خسمت ص um نه را دي چې اکثر پهقل باندې مطلب دا د تقسین ک هم صی نه را دي لیکن دو عادت مګ راسته نه چمونږ د دواوته مد متوجی دوړه شتل دوا ل وله کې یو دو همم د انثالون که ساماناتکه ته سره د ع کوي ات اڤل رال نشل دو کی نسبت تو توافق ته یعنی عدد 3 مګراو وخکن و غدارو لفانی کوي لکه 4 او سنور اتو لفانی کوي په دوزلو 4 ځونی 8 او دا ضرور چې مګشل ته متوجي کو نو 5 چکی 20 مشريت 420 5 چکی 20 یلی په پنزو زالو باندې غوښته او عطیفه دو زالو ویشته نو دا عدد 30 دوه لافنه کوي نو دغه دوه عددین اقل او اکثر دا د دې نومبر په دې سره یګدو متوافقین برربع یعنی اغه عدد په حقيقه اغه جوفسه باقي بل دي تسمیه کی هر کله چې دا دوه متوافقین په دغه سره دي په اربع سره دي نو تو متوافق برربع شو شو ارباع او کعرب موجود دغان فرسمان یته لکات مالی شرین سرد شولنا تهدهما فانی کید دی دوار لرا اربعون سرور فوما متوافقان دا ات او شل متوافقین دی بربع پرو بیسره اربعون سرنا پرو بیسره داوی پاغا جو سر بول تاسو میگو دیته متوافقین بربع ولی لئن عدد العدد لهما ذكر عدد فني كون که لهما او دشل لهما داتو او دشل يا عدد دي عدد يله ها عدد چغهات فني كون که دي چار بعدي دا عدد ها چار بعدي وفق دي يعني ربع په دي اربعو کدا ربع مخرج دو جوز دو یعنی مخرج دو هاقا چې پای پایی که موافقت راغل ده یعنی د عطو دو شلو موافقت پا اربعاو کې یعنی پا yani اربعاو سر راغل نو کله چې اربعا دو اغی فانی دی چه اغا مخرج رو بیده نو گویا دا متوافقین پا رو بیستر شو متوافقین او که پا تینزو سر راتون متوافقین بالخمس بشی پښباګو سره راتل نو متفقين پښباګو سره بشي کپو سره سر نو متفقين په سوي سره توايو دیواني پوه شوي توافق د دینو یعنی مطلب دا دی چې د تداخل غسل تاریف تعریف په کې شامل لري اته اوشد لیکن کچري د خارج نه مونږه درېم عادت راو باسو نو هغه درېم عادت دي لا فانی کوي نو مونږ کلا د اته او د شلو لپاره بهر نه سلور له وخت نه غ سلور اته له په دوه زلو فانی کوي او سلور شلو په پنځه فانی کوي نو د اته د شلو په مخ کې موافقه تک موافقه د ربع دی موافقه د دا چې موږ نه زه او دا شته به کار ایا د به مونږ تبع قاعده ګای سره فکاریږي شیخ سادی په سپینه کې درو نو هغه سوي دا باکارا یادو دا پاکاریجی سلید او کنا نو خودتوخو مولاشوی پاکیه او تالو نو تانو بدکول کی تا پوسکوی او او خندل جمع خوصی راجیو ایلی دا او کنا او بولیچه تا فارق شوی سکالی ازا منگا اپلار والیسی مرحوم و مجدلی خسر او خدای دو بخن تا فارق شوی او منگا لسه تا خویندیو لسه تا رولیو آ زمونګه پاپوګانی او ماشوګانی ترونه د ترلوه د پلانکه دا په څنګه کیږي راتبه وای کله ده ته وای ما یې جوړو اوس بالکل اوس ده ته وای ما اوس خبره باندې دا څه وایږي دا تاسو به کیږي کله څنګه وای بیا هي ګره وای په دې باندې چې به یې دغه ژوتونه په پاپړو باندې کار خیر د زور غاړي ارمان دې ملېصه حکومت نه اهله حکومت څه حکومت نه اهله ده حکومت نه اهله اغه ظف مخ وتضایل العددین تباین د عددینو د عددینو په منځ کې تباین الله یؤید دلا عددین ایمان عدد سادس جنفانی کې دوه عددو لا عدد سادس ینه دایو اقل اکثر له مون فانی کوي دا اقل د اکثر جزء ماندی دی اکثر پاقل تقسیمه قسمت یوم سهی ناراضی تولینا فی منگا وکړي تولینا فی منگا وکړي واګه دی 40 کده بار ناراو باسی لکه دا تو د شنل پارمنګ 12 واه اقل اغه کاروم په کینشته نو دي ته تبایین نوې دي ته زوی راکپینځاو سالوره 15 دا بدل فقاریږي د بیا و او د دې کې تدخله دې کې توافق ته دې کې تباين دې مليش افصار نه چمږناستي عدالت می قتل می یو ګډه پکې کم دې فدبا نن چهر اغلا صاحب چمږناستي زه څه پنه نې انټلې چې راګيږم زلدې وایي دا وایي د کار سترجو حق زمونږه مارګره اگر انتظام کډ به یو اې تاسو څنګه نه کیتا اته درو غوړو بیا پاو کې دې چې مراینه مونی شکار خرابې کی نو دا وت ولي ګو دا وتا ولي ګو کله شوال ته بیا شروع شي وتباین عددین تباین عددین مختلفین عدد چې نو په انې کې دغه دوه عددین لران عددون سالسون و دتی سالس د توافق ولر سالس کار کړو کنه نو د عدد سالس ما کار نه کوي مثال ورو طالب کا کته ساده معاشرت لکن سرت اللہ سنا نه سرت اللہ سنا اس دنه کله ته متوجی کئ په یاوزل په دوه کېږي نو ته او پاتې شو یو پاتې شو کنه او کته د الله په نوو تقسیمه یې نه تقسیم یې ا کته لبار په بل ه تر او باز د دنیا کې ګرځن عدد 40 منځ چې کارو کی هه لو هغه نتیجه ده چې دا چې موږ وایې کتاباین دي دي که څه شي ده ته بل کې نه دی یو بریلې دی باندې دي یو بل کې نه کې ته په بریلې دی باندې ده باندې د دې نو مختلفه ورو دا دي چې نفانی کوي دا ورو دا دې یو پلان ده د سالکنا حسرۃ لسنا یا و سردس پاګونه یا و سردس پینزونه دا خبره تریدې پوری ان شاء الله حل شوه امون په شو اوس پهمالکې او خبره کووله غ کې د وتګله و طرریقا د په انلی د موفقته او د موبانت الععددين مختلف انصده دا نور ول پرخ اس دغې دي یا ساندي یا به د تهوبلله خبره وکړم یو ځ را شي نو زه به تا دا چ ومه چېته داداخلله دو دداخل نهوررکې ویل موج یاددي. تداخل لا رو بشی او زیدیا بوئی مو دو تداخل لا دخل نور دی دیکھو تداخل دلته تداخل دے لیکن دو تداخل لا دخل نور کی نو تداخل او تماسولی تیل ریکل توافق و تبایون کی اس نوری طریقی دا پیجنگلی دا تخیی چه دادیر رازی دادیر زمان پا دی حساب کتاب کې دادیر زیاد رازی زمان والد سی بسکول نه اے لے ما هم ندے فول الدمردايه والصوره دي شكل كل الناس دي مكانه قاليني يا ديكري قاليني يا ديكري وطريق المعرفه الموافقه او طريقه اده بين غله الموافقه وطريق معرفه الموافقه والمتباين والمباينه بين لا دين مختلفين سرى اينن قسا من الاكثر كم يوشي اكثر ما بمقدار اقل كم قد اكثرنا بمقدار ده عقل مِن الجانبين دو جانبونو مره تن یوزل او مراره یا بار بار ساقط ک عقل دا اکثر نا واشلی مطلب باندې در دې چې اکثر اقل شي کمواد دو جانبونو چې کم اکثر اقل دې اکثر سره متوجي کوا فو بلانی پوو بشي نو مطلب دا دی حتا اتفاقات دې چې دوو عددن اتفاق په یو درجه کې ریش یا په ټول <سؤال> کې راشي یا په دریو کې راشي یا په سالو رو کې راشي یا په پینځو کې راشي یا په شپږو کې یا په یولس کې نه د تخمه بیا په فوځ شي علي شبا د چایونه خوګي چایونه خوګي په څه مطلب باندې فایده فقط واحد کله دی دوه اتفاق واحد کراغه فلوف که دنه همدزی په منځ کې وفق نشته دی په منځ کې وفق ته ته تکړه نکرو یا نه پتره شور نہ کرو ٹکا ٹکا ٹکا دل تمغه کار کو کنا کنا دا کار نه دیوایه پویگی کنا تا توئی چې کم کله اکثر نه پمردہ دا د عقل ذ جانب نه ننا مرته ما میرا رن پویگی فلانا سوپر مثال نه خوله تر دې چې دا متفق شي په درجه کې درجه عادت مراد taka دعا 3 سلو 30 تک دا درجه ده کنا فینیتفقا کدا ټول عدد متفق کې واحد وكذا در واحد فلا وقف بينهما ذي في مسك و في نش ذي في مسك و يعني تباين دي شي دي تباين دي اا مثال بسن جاي لك بينز سره دونه دغتي ما د توي دغ كار و سرهوك نو قديك ور جات بينز كم دي كان متسبات يلكاي دا دا بينز و متواجهك يا زال سوپرتشيو شو <تصفيق> وخيصاني کې چې د 52 دغه کې په اسمه مطلب دادې دغه قطهه منو د مرتين بقیه 1 یا له مطلب دادې و اوله وکړلې بیاتي کله چې 10 و نه ساکت کې څه پدې شو دې نو کومه کنه مطلب دادې چې دې پاتې شو نو پدې کتابونه څه کړل دغه څه شو تباین شو اچھا ا تا توي او کسبه 810 کړه چې ته وګورځې وو 3000 او کړه چې وګورځې 3200 اے نو سو پات مرتين پات ایشو واحد پات نو برهم واحد پات ایشو دلته هم واحد پات ایشو بيدو کتابين بيدو ته مو توجيک سو پات او دو مو توجيک پينځو پات ایشو کړه سو نو چې کله یو څه خبره ورته اندی کی تباین وي د کله کې وو اولاد و متوجی ک الله سوته یا اوله درې پاتې شې درې متوجی ک وو ته 2950 پاتې شې د قصي جاخری یو پاتې کی دې ته په دې فورش از دې په منګه تباین دي دې په منګه کې شې دې تباین دي مته دی و جنا او تاع شرو په منګه نسبته سي شې دې تباین حين اتفقا في فلا واحد لقد قدم مثالنا فلو اتفق بينهما ديفمز كي وفق نيشتدي وفق ديفمز کے تباین دے چواہد خبر اور رسیدن تباین دے اوہن اتفقا کد زو اتفاق را لے عدد کی عدد عدد نو یا دوسرے تا عدد یوت عدد نو یا تا عدد تاشلم کی سنگ بریو عدد مجموع نصف المجموع الحاشیتین توئی کنا نصفو مجموع الحاشیتین تری احن؟ پوشن مطلب بانه احن؟ بارا شلول بیا کتا؟ دو دی تبه پوشن مطلب بانه خانونی زتاو خو یعنی نصف مجموع الحاشیتین نصف مجموع الى حاشیتین اچھا اچھا تا دو ایو این تفاقات جل اتفاق را گئی فی عادت عادت کی فهما متوافقان دا متوافقان دي بذلك العدد فدغ عدد كي قولا استاذ صمي صلو اللخي فا في الاسنين بالنسب نو پا اسنينو کی موافقت بنصف سرباراشي ديتا اسنينو کی موافقت بنصف شو پا سلاسو کی موافقت بسلو شو اپار بهاو کی موافقت بروبع شو لاتوزگور اوه غانا عدد دي ابل غانا شل دي نو مطلب دا دي جلدو موافقت ربع كراري کنا موافقين پا سدر شو تا دی وچه چې په پا دی شلو کی دا اتیچ دی کم دی نو اتیچ مانگا متوجه کلو شلو تا نو سو زلو بی متوجه کو آج دونی سوال دو زلو سو زلو؟ دو زلو نو مخی سو پایدیشو سلور اوز دا سلور اتو تا یو ځل یو زل سلور پایدیشو تایم نو آغنم سلور پایدیشو دیگه نوما ندی ته متوافقين په روبې سره وي چې مخراجي سيشي دي 4 سي دي مخراجي سيشي دي 4 دي اڤه سلاثه هم کې موافقين په فصل سره شي اڤه اسنین کې وا مطلب موافقين په نسب سره شي نو دا د نسب دیلو په مثال پر څنګه لک سته تا سره ده 10 لک سته تا سره ده 10 کا جتا سته تا 10 ساقد کې نسبه شو سنور اس دا ضروري دې متوجي که هو تا یوزل سو پاتیشو ناشط اولث د موافقین بنسو شو مثالونه لري په دې چې پکا دا موافقین په سلو شو بنسو رج د کړنغي واغله په مخه وګ کې دا افصل 30 کی موافقین په سلو شو لکه 9 10 د دولس نه 9 سره د دولس اوس مطلب دا دې چې دلته مسالی در تیسعو کھول دے کا نا اوست تیسعا با دی که کم عدد دے اب بارچ دے زیاد دے اوست در تیسعا متوجیه کا تول ستا تو یوزد دی پا دیشو دری کا نهو تا دوگل یا دری پا دیشو که نو آگا انہم دری دیگا انہم دری لیکن عدد اللہ پا دیوئے زکا عدد نصف و مجموع حاشیت انتوئے ګور کله اوس دوه عدد یو نه ده ځکه دې یو لپاره پره وسشتې او کټه شتې کټوزه د دو لپاره کټه کم دی یو دې برت نه سودي درې دي هه نو درې ایو سلور د سلور انې سوده دوه یسو موځو له حشیاتین نو حشیاتین دې یو لپاره یو طرف حشیشته وبلا نشته ده څه خبره باندې په شوي څه خبره وکړه لو کلا چردی موافقت پا صلاح ساو کرا غی ندی تبا مونگا موافقین پا صلو السرویون نیسال لکن نحن سرد دولا سنن اوز دان نحن چردی متوجه کر دولا ستا جاک صلو اللہ دا دین دے مطری پای تیشو یو جانت کې بیاتا تری متوجه کر نحن تا پا دواو زلو زکر خلال ختم ہوئی حونا کنن کنی تو تین تینو دو دلو متوجیه کی نصو پا دیشو آغان لهم دری دیغان لهم دری نو دنه هون دو دول سپرمانس کی موافقت بسرس شو چې مخرجی صلاح شدی مخرجی رول و زین کی پریوزی با ده مثال پریوزی چی تالیبو تا پسابق کیوزی و بھیل اربعاتی در ربعی اپا اربعون کی چی موافقت راغی نو دیتا موافقین بروبع سرویلے کیی لیکا آتا سرد شلونا اوس آتمو التوجیه کا شلو تا دو دغلا شپارس له له حلور فائتش دا حلور اوس اکل دے ا اکثر دے نو دا حلور اکل متوجی کاته ته یود النسوته دی حلور اغه نه هم حلور دیغه نه هم حلور نو د اتو ار دشل فمان سکي موافقت د ربع شواجه مخرجه اربع دي مخرجه اربع ذکر اربع دي. اکار کليو کنده کار چا کړو اربع خلیا دل به نور و <خم> حکذا الى العشرة ذكر مثال <سؤال> اخر دي تو كسوري منتقه وي دي تو كسوري يعني خبري کوي اذن كسور ذاتي نه څه ونوي چاغه منتق ني اي هغه خبري نه کوي هغه عصومي سي کوي د دوه استهلاك د عربو اذن په استهلاك یې هغه ومن منتقتي ته په مخه هاګه الى العشرة دانګ تراشر او پوری کټوافق په 빈ځو کې راړل موافقین په خموځ شونډګي مثال تیر دین دي خپرسته حشی خپرې څنګه لكټین ډال سره د پنځه شتونه لري کې کم کم یاو دی ها او کنه اوس پنځو لاس کا پنځه شته تا یو ز سو پاتیشو اللس متوجي کا تینلس ہوتا ادلس ہوتا دلس متوجي کا پینلس ہوتا سوف اچو تینزا داغن پینزو دیوانہ پینزو دورے تیار ولاس دی متوجہ یما تا گوڑا دیت تصویر کی متفق متوافقین پر خمس سلج مخرج نور مزید جے جزئیات پیش کلا نو که ستون کی موافقت را غنده تو موافقت به سدس وی لکدول سرده اتلا ثنا دو ل سرده اتلا ثنا اوس دووس متوجی کا اتلا وسو تیاوزل شو شیبا دو ل ستو پیاوزل شو آغن اشبا گدیرل اشبا گمو کا دی ته متوافقین تو سدس چې دا غی مہرج سته دی لک سته دا یا په صباحو کې نو هغه ته موافقين په صبح یې شروع وی لکه څوارلک درد احدا و 20 نو لکه څوارلک درد لکه 14 او 20 چودو متوجي کا 20 تا یو ځل صبح دي شو وو کا 14 تا یو ځل صبح دي شو هغه نو دیغه نو دا متوافقين په صبح یې شروع شو چې مخرج یې سبع دي مخرج یې فويګه نه م تاسو ویته د مثال نه په هیڅ نه فويګه مثالونه بغیر قطان سره نه پويږي مثالونه چې بار بار او شي په زين کې کیني 14 23 یا تاسو کې راشي نو مفقهم به شو لا کشفلس سره د 24 نه شفلس سره د اقل چې د شفلس اکثر 24 دي اقل متوجه کا اکثر تا يوزل سوف دي شو اته اته متوجه کا شفلس تا يوزل سوف دي شو په ته هغه نه اته دی نه کاته پوسلی مطلب باندې د الفلسفه خاطر ترې په وی کې دا چې بزن فوکای دا چې یا پنهو کې ندی موافقین په تو صحیح سره وای موافقین چې صاو سره نه کول چې صاو وعدت دې تو ها هم کار نشي دې ته موافقین په تو صحیح سره وای ځکه یعنی اثلص سره د سبا تی و 20 د ویشټونه او سرده ویشت نه اوس پدې کې اقل او اتلس دې اتلس متوجي کا چاته ویشتو تا یو ځل سو پدې شو نه پدې شو نه متوجي کا اتلس نا ها نا ها ها رحتن. رحتن. تا یو ځل سو پدې شو نه غو نه نه دی غن وکانه په مدینه ته شهرت وره نن ته لاتو اندې ته متوافقين او تسري سروي کډین مخرجت سعاده مخرجت شه دې تسعاده يا پاشره کې موافقين شي تر ټول قصوري منتقري کندلونکې نه سدي منتقدی یا په لسکې نو مافقین په عشر سره بچي اے لکه لستر لس د دیر شونا لستر د لکه لس متوجه کا ډیر شوتا د سو پتی شو لکه بیا غلش متوجه کا شلوتا لسپتی شو هه لسپتی شو د مافقین په عشر سره شو لیکن اوس د دې عشر نه په باره چي نه بیا څنګه چلکه هغه قصور غیر منتقدی هه بجزء من احدى عشرة بجزء من سنة اثنى عشرة بجزء من سلات عشرة دو, دو باستلاكي زمانك باستلاكي منتقتي سنقا يعني موافقين دي في يو دي فدو لسم فدير لسم فسوال لسم ففين لسم تاسبوش لك بخبر مثالي باورا ها وفيما وراء العشرة ما سواد عشرون متوافقين باقل دي بجزء منهو قیلی او جسرد یولسو آنی بی احداشرہ بی من حداشرہ دیتا کسیر غیر منتقوی وفی خمست آشرہ بی جزی من خمت شاہ خمست آشرہ فاتدرہا دین قصاد آدھا چکیاسو کا بی جزی من حداشرہ دیل پارمیسال پکار دے سپکار دے میسال پکار دے لکا ستا کتاب ملاسے میسال خود لے دے لکا اسنین و عشرینہ مہ اسنه 22 یا وی غنه پایس او پرې غنه 100 یې غنه 200 پرې غنه 100 300 او زدا پایس متوجه کا 300 شتا یو زل متوجه کا 100 پاتې شو 11 وكې د احمد یارا پتا دیني شی بارا وښلې او لا خبره ده اگر ک پتا را شي نهارا راځه وخت د سهر را مطلب باني وېګي کنه د دې مسایل نه دغه ښاره نی یو له سپاتیش بیا دې یو له متوډیکا بایستا سپاتیش یو بیا یو له سپاتیش کان نه هغه یو له ډیر نه نو دا متفق شو په سره یعنی په یو له سره په کې مثال صحیح دی هپاړې کې به جزمنه حداشر نه د یو له سره موايو څه علاه دا طبيب نه څوک کیا سو پاتیش دوم سبق تا نه یو دا دا د ټاو کو خدای ته منجوره بیا کوملی سی به ګورو دا نیمګړی پرې و اوس دې باب ته نو ګورو باب او باب د بیان د تصحيح دا اوس مقصودی سبق شوړو شو دا د تفعین د صحت نه د ضد بیماری ده بیماری به ختمه قانون د میراث تر چي تقسیم کای د تصحيح قانون د میراث نه خلاف چې دغه تسخین ده تصحيح تفعیل دغه صحه نه ده د جد بیماره ده ويتقو اصطلاحا د اشتراک لفظي على اخذ سهام من اقل عدد يمكن على وجدا يقو في الكسر فدا استريخي و التقسيم اوکا چې اقل طريقي سروشي او كسر فکراني شي ورسو تطورام اوشي اميران دي که غريب هند دي فدلته دي وخت چې ايد اسکل لا. ما خو تم چاونه وای تاریخ دی مورکی وای اه دولارز د سکلې دا بیا وای کی کم ده چای چای چای زمووالسته بوي چې دې چای باندې اولام به ما او داس په کومه گیا اخیری کی بیماری اور در تماس کھوکنہ دافورے دا کیمرہ و دادیو نے الوجو شی ڈگرے کے صارم والے کٹ میں ہوتا ہے چھوڑو راغل درس دا, دا, دا, دا تا چول جو زیادہ سکینہ اس تما وضو میں چپی کا چپی کا نیو جمال اس نے پی جندلی خزیو خزیو خزیو دلتا جو جس سادر جس اعتراض علی میں اې ری فلځې کوماله هغه camera بل جوړه تا دا خالي تخسيخ خو یو یوټیوب دا لن نویول شه ده دا نویول نو ده چې ما له camera جوړه ان چې لا جوړه مې کړې ته نن جوړې اچھا نو بیا دې کې چې ما څو چا ما رسول الله فد الرحمن بوله روزاله چې ميدل تیروله چې نه بس کنه بیا اځه چې خلنه لګین خدای کوم خدمات بیمار درشه باپ ته بیان د یخ تعالفی تصیر ممسائل اختیې په تصح د مسائللو کې و تهسوتهو ته پلار چې ملشي که نه م په کار دای چې د پلار په دو داسې ودېږ چې د د پلار نظام دغه سوو چند د روان ک داسې خواون کدي ته غیر و شو غیر که نه او آه... تا. تا? آه... دی تا فطو او دی تا اخرت او اول ادم صالحان او نور ریس څه خبره وي فکر دې تا څه کوي شو خن وي مور محتاج دي په تصید مسایلو کې وو وصوله تا سلام دې جديدا غوون په ما بین د سهام او دروس دي په ما بین د سهام او دروس دي او سلوچ دي پمابند رؤوس او درووس او درووس دي رؤوس او درووس دي زمون پينده درس دي غلال ختم شي يعني د حضرت شيخ پوجان دانق نه 35 سال مخک شخص او Taliban براسي ناس ته دوره تفسير کی شپق سوا دنیا اوس فو او 61 کې په هغه وخت کې کوم Taliban او داغينه اوس زياد کی اوس دي کله چې تورہ د حدیث شورو کې دا د دې اصل بنیاد زو ما أما شو القرآن ته ویل او ملګرو نور به دې مونږ هم شو میټینګ کې به مشتلو وزم کې مونږ دا فیصله وکړه پاری کې چې موجودو مدینه آباد په تورہ د حدیث تل ک تاسو له ته مونږ ویل ځکه چې دا د تعفیر دین او د حدیث هم پکار دی په مناسبت ته دې سرا شو نو وشوا ابو سرکم اوس دې زیات دي ها؟ دې نو څه وایي خبرونه اپا وقې په دوري تفسیر کې جواب ډیر زیات هجوم او غنه وسوم زیات دي او ولبن د چې خوان کوي نو په تاسو یم مسائله کې او وصول <سؤال> تضرراته <تصالح> درې په ما بین دسه همو د او سلور <متصالح> په ما بین او څو درو او څو کپره کپره ګره په دې تاسو پوي ګاینا چې سوپو د دې مالتشری نیکلی مثال مې نه پیښ کړي وضاحت مې نه کړي تاسو پینې پويږئ ګوره پر دې چې کله مثالونه شروع وشو توافق تباين تماسل تداخل یو دمځینځي کې نه څنګه وناستا اهغه سبق د چاونه خوګو سلوط معبین درو اصول درو اصول درې په معبین د سهامو درو اصول اما ثلاثه زه هر چي غدري اصول چې په معبین د سهامو درو اصول دي هیڅ درې دي او اصول دي مثال هیڅ درې دي رؤوسم حيثي تكون دي اعتديه و روس تكون دي بينزدي تاستا بطوري مثال ويم هات دي اغا دري اصول چې د سهامو دروس په موږ کې طالبہ فاحتها ده مبتدا شوه ان كانت خبر له نو دي ان كانت بنوي څنګه بوي حيوي زکه دا ان څه ده او ګرداس رسی دل ده ده ده ده رسی دل ده اوک ارے دا کول وای بیا تفسیر کی خوش مشغلہ ہو گا اللہ بستا پر ذہن کی دنیا وای چی تو مزوب د سری کنی وای نون مری خری نون بنے خری ان کانت تہمو کل یعنی کی دل د سہان د هر فریق منقسم پدې باندې بلا کفرہ اے فلا حاجتا الی ضرب کیل الغرب جو ضرب غرب یو شیر ک فلا حاجتا الی الغرب حاجت نشته غرب او کنا دی دی تکلیفه ههلی اوسه شی پوره ورکه دا توا له سی گنو یی سی گنو فراهه ته له غرا مثال و اورا کا و بنتيني لکات امره فلا جو و بنت رمر فلا کا ابا ویني لکات امر فلا و بنتيني دلونه ده دلونه پره بار بر مونږ وي لږه مو چې دئ لونه دي درې لونه دي څلور دي درې عامندې ده کله دایې دي دوه لونه دي شنني دي سړې هاه دا په څنګه ثابتې په اصلې یو ته مالم الغيب وای بل ته مالم الغيب دي هغه ته تحلیل نه کوي دا تاسو چې سبا را کوي را تاسو ته دوکا کړا دوکا باندې تا په وینې لکه موروب لار و بینته ني دو جونا اوس نشه جوړو الکا څنګه دې دا نشه و څنګه جوړو اے اب هم اپیشی شه ده دینتا دینتا طالبانو غورو استفید نن شهرون شو لكن ان شاء الله چې تاثیري زما تاسو په یي غواړي چې کله مو مو اصول د تسهیل لپاره بیان کړو باغو سلوکه درید سه عامو دروس او سلو رسول چې دی هغه لپاره د چاو ز سر روز روز نو غد سه هم روز بیان شو او در روز روز کی دی salon نو پاره کې شو د پاتیش هغه salon او کې یو دا چې کسر په دوتای فورہ چې یا پزیات لیکن آداب مواصل نو احد الاداب لا لتین فاس المسله کې و هو که بلا او له بلا رد او اقینا بسجود شیم دا پرون تیر اجمال ډیم پ کې دا پرون چې بعض عادات متداخلی به بعضو کې نزل ته حکم دا دی چې اکثرله عاداد وه پاصل مسله ک اکثر اد ووهته اصل مسله کې داون پرون تی شو نه اکثر ات به پسسه کې وئ اصل مسله کې دی پس جوړ شي بیا تقسیم کوه چې کوم نخشما پرون درکلا ن درم سبق دی درم اصل دا دی اي وافق بعض الاعداد بعضن چې بعض اعداد د بعض سره سي موافق وي بعض اعداد د بعض سره سي موافق وي نو توافق خواږه تا سوړېدل لګا نه نو هغه موافق به خبره کو تاسو بپو وکول بعض اعداد د بعض سره موافق وي نو دلته حکم داده چې وفق د هغو اعداد هوا پټول ثاني کې دین به او پن جوشي باپن دیا دداه بولچ کوم ادب دے اغه سره ګورا د دې دغه تومانګه توافقته دداغه په وافق کی وو داتم پاند جوړ شو بیا په 45 کې اده که په مخالال ش بیا کا په اصل مسله کې بیاغه په اصل مسله کې دینه بس جوړ شي بیا به هر وارث په دې باندې مور شي اوس د دې مثال خود له دې کا اربع ازوجات لک سنور زوجیشی بنگالانو لکه سالور زوجيشه دا نقشه ته جولامه تا استاد سان شي دي تبغورې خا سولې فالور زوجات نور اټو اټلس وای وای وای وای وای دا د کو کامه مالونه کلی کې کو ما چ دیلو دا, دا سولونه وي اټلس لمي په دې اوس موږ اندې دور سلامي اوس اتل از بناتو لیکم نورسو لیکم اتل از بناتو لیکم وصرا اپنزل از دنیا گانه ووه ای خدایلو دنیا دا سو نیا گانه پنزل از امامو مشتے او شپګه عم عماته اما ملکہ امات کوزه دره هم ديږم پر نو رزلته اما سلا راغله سبق وختي دا وی دلته کټ رشید قاری لکل دیچي ہاں دد حق ته لکه ما تدل میراث کنه نماغه سړی ته چې ددا دي کل دیچي دد حق ته کنه مان ته قوس مکه بنه تولې کنه مې غوښلي ګندي جدا د حق ته کنه په کې حقو به نه کنس مله ته وي تاسو یو نیمه دا ارچانکار نه د افسوس دا ده چې دا څوک کار باندې کوي ولاسي په دې شي خپل دا سمانه دور راشي نو مې غوښلي تاسو چې د عصبه شته برنه دا لې نو به هغه خو د سرکاري خرچ دی نهشتي نمت تھر پلازہ راواله هغه به تاسو ته پوس کوم په برع صبشتې کې مشتغ زل رحم او زل رحم په حال ملي دي چې اصلا نې کنا بیا بډا دې راتلې نه مې طګাড়ি کې راواله دیره تو د سنت کې 78 سیریز مارکس دکان نمبر 23 او په راواله پلازه نه د نېټچوې دنګې راو سولې کوپرايتر توحید MOBILE LUMBER 013 sata 1 10